Штраф інвестор заплатив. Редактор звільнив винуватця. Тобто мене. Після чого я перестав рятувати світ остаточно. Далі рік випадкових заробітків. Нудна служба в міліцейській газетці. І нарешті зоряна година. Так що, Анжело, з вами в ліжку теж лежить не останній мухиканин. І ми колись сяяли. Ну, хоча нічого особливого я не зробив. Просто оперативніше заміньків вирахував, де вірпені роблять палену водяру, якою водою розбавляють спирт, і де реалізують продукцію. Вищий пілотах. Я пригостив такою горілкою одного знайомого ханурика. Потім особисто привів його в лікарню, де на пацієнта вже чекав знайомий лікар. Я отримав на руки довідку, де розписано, що людина влила в себе і до чого це призвело. Мене зненавиділи ірпінські менти, які кришували бутлегерів. Але несподівано полюбили київські. Я своєю активною та небайдужою громадською позицією Допоміг їм рапортувати про успішну боротьбу з корупцією, що в часи президента Кучми здавалося не кожному. Потім зі мною подружилися міські новини. Газету відкрили під президентські вибори, але потім не закрили. Надто професійні люди освоювали кошти інвесторів, аби ось так просто похерити проєкт. Там я пописував на кримінальні теми, а коли я прийшла нова влада, сам став невеличкою владою. Мене підвищили до завідуючого відділу. Тепер я перестав бути асом журналістських розслідувань, які вів дуже короткий час. Ця невдячна справа мені набридла, і я почав із чистою совістю схвалювати до друку один забійний матеріал приблизно раз на два місяці. А решту часу Збирав колекцію матеріалів, які ніколи не будуть опубліковані при житті фігурантів. Та давав з зелену вулицю репортажам про чергові рейди по наркопритонах, борделях, криївках нелегальних мігрантів іноді розповідям про ще одну побутову сварку, яка завершилася вбивством та розчленуванням одного з членів родини. «Брррр!» – бритнула Анжела губами, сильніше притискаючись до мене. А що ти хотіла? Це в мене такий гламур. Мур-мур. тіло під вухом. Те, що сама бачиш, від такого життя тільки детективи писати. Справа безпечна, хоча і бабла не приносить. А для душі, якщо хочеш. Просто шкода, коли цікаві та корисні історії пропадають. Значить, ти пишеш від нудьги? Ну, можна і так сказати. Корисна мудьга. Вона нас познайомила. А ти шкодуєш? Ти не даєш мені жодного приводу шкодувати. Забери руку, безсовісна. Справді? А якщо я її ось так посуну? Ну, і безсовісна ти. Клацав годинник на стіні. Ми ще про щось говорили. Я вже не можу згадати, на якому етапі я зрозумів, що спілкуюся з тишею. Анжела заснула першою. Пірнула в сон якось непомітно. Притиснулася до мого плеча, поклала мені на груди руку, а на настигно ногу. І мирно, мов, дитинка засопіла. Я не рухався, аби не порушити її сон. Все ж таки не стримався, дмухнув в обличчя. Промуркотівши щось, Анжела розвернулася до мене спиною. Я так само заснув досить скоро, і навіть не заснув, просто заплющив очі, бо зібрався перед сном ще ковкнути мінералки. А коли розплющив їх, крізь нещільно запнуті штори пробивалися сумні ранкові промінчики, і диван, який заміняв мені ліжко, був незвично просторим. Анжели Сонцевої поруч уже не було. Ручку підхопившись, як був голий, я вибіг у коридорчик, смикнув двері. Такі є, відчинені. Ключ від квартири стерчить зсередини. Моя коханка просто щільно причинила за собою двері. Пошукав очима записку. Нема. Схопив свій телефон, увімкнув його, зупинився. Я ж не знав її номера. Куди дзвонити? В рейку Блиснуло в голові. Люська Корбут. Вона точно знає, як знайти Анжелу. Тільки її телефону, як відомо, я теж не знав. Ха. Доведеться вибачатися перед нею за вчорашнє і мало не на колінах просити хоч якийсь контакт. Заодно... До речі, дізнаюся в неї, чи бувають музичні продюсери наркоманами. Мені здається, ні. Але це мені здається. Найбільший облом у цій ситуації зараз лише 8.30 ранку. На роботу всі сповзаються під 11, тим більше сьогодні, в п'ятницю. І редакційної летючки нема. Ну, нічого. Атакую нашу секретарку, вона дружить із Люською, а та ділиться з нею квитками на різні культурні заходи. Ось хто мені телефончик десь. Вирішивши так, я поплентався в ванну під душ. І глянувши в дзеркало на свою щасливу пику, хоч нічна фея втекла, не прощаючись, побачив, Анжела все ж таки попрощалася. Просто на рівні мого обличчя, десь навпроти щуки, вона залишила відбиток своїх губ, підмальованих, поза сумнівом, помадою перед виходом на люди. До дзеркала губи притулила міцно, щедро, не пошкодувала помади. Вимоволі торкнувшись рукою щоки, я побачив, як у дзеркалі ніби проводжу пальцем посліду її поцілунку. Не стримався, нахилився і спочатку понюхав відбиток. Він ще пахнув свіжо накладеною помадою а тоді обережно, аби не змазати, торкнувся його губами. Приймаючи душ, залишив двері в сумісний санвузол відчиненими, аби дзеркало не запітніло від гарячої пари, і оригінальний автограф співачки Сонцевої не зіпсувався. Настрій, і без того хороший, суттєво піднявся. Я навіть як був голий та мокрий після душу, Зробив у три підходи 60 від піскань від підлоги. Їсти не хотілося та їм не було особливо чого. Збирався заїхати вчора в маркет, тільки вчора мені не до того було. Що ж маємо? Ага, два яйця, два скручених шматочки сиру і сарделька. Так, сніданок джентльмена. Каву я частенько п'ю біля нашого маркету. Там у фойє поставили автомат, і можна не заморочуватися вдома, а кинути купюру в щелину і отримати еспресо. Вийти на вулицю, постояти, покурити з кавою, швиденько затвердити або підкоригувати своє життя. Та творчі плани на день сьогоднішній. А цього ранку я вирішив не зраджувати традиції. Ну, нікуди особливо не поспішаючи, до кави я дістався близько 10-ї. У фоє, як завжди, гриміла музика з динаміків. Працівники, а раз так, то і відвідувачі, слухали якусь ЕПМК, причому я ніколи не намагався запам'ятати яку, не намагався визначити. Люблять тут слухати якесь конкретне радіо, просто ганяють його по хвилях, зупиняючись довільно. Чи кожного дня. Для цікавості міняють хвилю. Як би там не було, новини передавали практично всюди. Тому я виймав готову каву з автомата під повідомлення. Десята ранку в Україні. На нашій хвилі головні новини на цей час. Подмухавши на гаряче, я зробив перший ковток. За останніми повідомленнями, життя відомої співачки Анжели Сонцевої у повній безпеці. Я обпік губи і ледь не впустив паперовий стаканчик. Як уже повідомлялося, сьогодні, на початку сьомої години ранку, Анжела Сонцева потрапила в автомобільну аварію. Її автомобіль, за кермом якого сиділа вона сама, врізався в дерево на трасі неподалік від Гостомеля. Силою удару співачку викинуло через лобове скло. Скалки скла сильно пошкодили обличчя. До того ж Анжела від удару втратила свідомість. Свідків аварії не було. Потерпілу доправили до найближчої лікарні випадкові люди, які саме проїздили в бік Києва від Рпеня. Я зім'яв стаканчик розливши каву на джинси та трошки у пік широку. На мене ніхто не звертав уваги. За попередніми даними, отриманими від прес-центру столичного управління ДАІ, Анжела Сонцева не впоралася з керуванням на слизькій після дощу дорозі. Досвідченим водієм вона не була, права отримала лише 5 місяців тому. До того ж, співачка порушила правила, не пристебнувшись пасом безпеки та їдучи з перевищенням швидкості. Я пошукав очима смітник, підійшов і викинув туди зіжмаканий стаканчик. Руку витер об джинси. Ймовірно, Анжела Сонцева поверталася додому. Співачка мешкає в містечку Буча у власному будинку. Де вона була напередодні, поки що невідомо. Принаймні, продюсер співачки Микола Бобров цю пригоду ніяк не коментує. Натомість лікарі заспокоюють усіх шанувальників Анжели Сонцевої, Крім численних подряпин на обличчі, серйозних ушкоджень у неї немає. До й інших новин. Ну, інші новини я вже не слухав. Розділ третій. Банани для потерпілої.